قرآن مخترم آردن کو نمولانا زین اللہ صحیح دے دورہ تفسیر قرآن نا ترہیتر نمبر کیسٹھ چپا کی مسجد امیر مائیہ محلہ خٹک سوال دیر کی پا اگز دوزارات کی شہر ددید ملایتو پتہ ستی اشاواتی توید سنت کیسٹھ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تئیس عبدالرحمن پلازا نزدے مین چوک جنگیرار اور صوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحید موبائل نمبر زی لو بیتاری کی الحتنا ان قولیکا او نو یومنگا پری ہو دین کی خپل خدایانو لرا ان قولیکا استا را وجنا استا وے نا پوهه خپل خدایانو پریرو مون به و دې خپل خدایانو ته پذید د پراته یو تدی پنو بنا درو نیاز ورکو منختو ورکو وا ما نحنو لک ب مومنین او نو یومنگا تا استا تصدیق ان کی مون استا تصدیق نہ او بلور لا سوي ان قولو مونږه نوایو مگر ربرا تائی تعالی زمونږ باندې خدایان تکلیفه تو خدامون دې خدایانو پس څلګيای چې دا څه نشي کوله او دا دا څه او دا دا څه ارسي او الله کوي او زمونږ دې خدایانو نا چپ کې نه نور خو سوي نه خدای وایي چې تاچارو بدر کې بوزری به عمومه خدا او ته وتا ته چپ کې نه ګورې لګه او ته او دی یو خلاف کوي څوک دا یو خلاف کوي هم موږ دا یو قبر تځې د مکاوا د قبر باندې خلافونه ما چوا قبر نه چا پیر تاونه ما کاوا نن ته دا مساله بیانې الیا ګوري بودری بو مومه تکاره بدر کی دا بو دا بو کی ان نقول الا عتراك بعض علی حتنا بسو. دا دې دور کې مداخل کو کی دا جوړا وخه ف قبر دغه خلک ووی دا غړې بابا زمو د کورنو حفاظت کوي چې دا وېدا چې نه کوي بډېګان او یا مزاران خلک ووی چې په خبره موږ او مونتبه کېږو موږ په چا ولټکې دا وېدا زمو باغونه ساتي دا چې د چوکیداران دي وګورن ترونه د اولیاء ګوښه کوي دا اولیاء ونه چوکیداران جوړول نه دا اولیاء په نشکدم روان شه یو کال ته سره کغلاش و یو دکاندار نه څلګل یو ګورار کوچې را بیګا بغړیو باندې را غلې څنګه چلې اېن جوړ بهګي آرام کولا دا دونه مودې حفاظت کوله څوکیداری کولا پدغه شپغه ودشي او آرامې کوو داوسم دخل کوه دي نظریات جوړشي وو باخد قرآن د درتون په برکت سره دخل کوه کېده توحید شوو نووود له سلام تاغيته زم دې خدایانو په خبرې کې غره بودري بو مو مې ټاکاره باندې کیو بودله سلام یری جنا او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 زبیزار احمدہ حسنہ چه تاسو شرکاوئے و تاسو مشرکانیے اخکارا ہورتا ہوئیو یارتا شرک شرک مکاوئے دا خو پیغمبرانم ویلی چاکم قوم کے شرکو ایتا ہوئی تاسو مشرکان دارنگ ابراہیم علیہ السلام ویلیو و ما انا من المشرکین زنیم دا مشرکانونا و انا بریم مما تشرکون و لا تخافونا انکم بالله وَلَا خَاپُوْا أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ دا شرک ندوئے مخبر اکئی نام و بچام جرد د دا شرک بد لگی تا پوز جی دل میں کچھ کالا کالا ہے وَشْهَدُوْا غَوَاشِهِ اَنِّي بَرْيُم مِمَّا تُشْرِكُنزَكَ مُواحِد انسان توحید والا انسان ایمان والا انسان چی ردی دا رد د شرک اور دا عروفہ سے خوشحالشی خوا دا لے با� او دا چه دن نا پکی گن پرو دی کنه یه را دا یو خبرو بس ارو وخو کلا مزارونو پسی کله کلا علیہو پسی و کلا پسی بس دی خدا یو خبرو دکر دا یو خبرو تا وردی دا خبرو خلقو بان گول مول کئیو حلانگی دا خود اصل مسله دا انبیاء علیه مسلام بیانی دا وشخدو تاسم گواشا یا انی بریم مما تشرکون زبیدار ام دا سنا چه تاسو شرک ویا مین دونی سیوا ذا اللہنا چل جوړ کے جمیعن تول دما خلاب چل جوړ کے خپل تدابیرو کې خلاب خلاف پلانینګونه اوګه او تم لا تنذرون بیا ما معلومه لته مرا کا ویو انی توکلت علی مازان پار لی الله مازان الله تعالی ربی ذما ربی اوست ربا ما من داب بتن الا هو اخذم بناصيتها نشتاي سيو زندثار مگر الله نه اون کې دی اغیلرا بناصيتها دتګلیدا غينا ناسیا د تنویر پښدل تداوی ته کوم نه ناګر ودي توي ناسیا د دې رب هغه لا پاکرانی سي نه د يخورا قدمونو او څنګه خلک د ماشومو د ابر لا څو کو نه ناسيني سي تټه تټه کې و دا دارا غي دي بلاغ الا لا ذو خونا رل جهنم ته داته ورلوږي الا هو اخذم بناسيتها او اخذ الناسيا مفسرین ذکر کيد اپ کلام د عربو کې دا, عرب دا کنايدا عن القبل د قب سکولنا غيولنا ان ربي على صراط مستقيم يقين رب زمانار هيا فترب د لاريني غي کتا سورو گردانیو کا فقط ابلا تک ما خطزل مسلو رسول ما خپل کارو زما کار مطلب بیانولو فانت فا ولوا فقد ابلا ما ارسلت به الیکم فانت ولوا دا دا بی علیہ مسالم ذمہ داری مواج ته مطلب بیانولا دا علماء هم ذمہ داری وا زمہ دي کله فراغت شو ما دلتا مسجد کے درس شروع کو اجڑکیو جذبہ سوچ داو شهرا دا ټول کلی نارینه نا دی که زنانا چې دی اری او ته دا قران आवाज دا قران پیغام مسئله توحید داو رسی سوچ بکو دا بسنگ رسی او سوچ بکاو دا بسنګ ورته خو انده میندې په کورونو کیا او نارینه کې یو جماعت کې نو مغلې والا خلک براشي سباده شوق لرونکو کسان براشي دا بسنګ دې ټول ته خبر ورته دا یو سوچو او یو ښه نیک جذبا بیا ما شیخ زمان استاد محترم قاری محمد ریاض ه دلته راغلی پر راړی او ډیر تم سر د شپو ساار را مونږه یو مهمبانندې راغلی یو ام کار دی او چې عند کار بتا به تاسو سر پصلبات د پړی کوئ مو سره کوټته سهولیا ک دی او تاسو بهخاماره دی ما بیاسو کو مریخ استستااس دی او پهېخه پهکې نو به د خبره ده او دخوا ماخ د سوچ دا کړی چې دی کلی والوته د خپل اللاکیې واللو اوته خیر وی سین سناو بعده مون پر ودي ژوند بيديت راورسو نو مايته جي ميتا سنگ ماي آغا شانتي مكو ترتيبي ولا بيان کو چ الحمدلله علي کي دونم ملګري دست راضي او دي ترتیب سره مدرسه کار كار کيږي او تاسمه جيدا اوري دلي جوان زراشيرا تقربين متا هو جي تاسنو مدرسو کي زكري دي چ دون بيد اخپل خپل وانو نزدې خلا کي دي ردين بيان کا مي جيتون تاسو اي نو بیا مووی چې د کلی پر پر تبسنګ आवाज راشي بیا الحمدلله دلته بای متیر شاه سیب دی سیب ګلجی سیب دی ان تکي نور ملګرو اغي کورونو د تارونه بوتلو بیا په دا یو تصویر کې د کلی یو سر ځانال ترا غونډې دي او خو په کثرت سره اغين الحمدلله ډیرو طالباتو قران د کړو اغي با په پساو ډیر کې په جمالګلګي په خوښا کې خپل دوره تفسیر پیڑا وی کله دبا هغه طالبات راتلو زنا نه برا غونډې دي او بیا ټول کړي ته ټولې علاقے ته آواز نه رسېدو بیا الله تبارک و تعالی مرګولو ترکه واچولو دایې بندا تنظیم یو او لا ساوډې نه صبح ساحل اکثر ولاکو داټم الحمدلله موږ سر درز کی شریک خا کله هغه راځي په طالبې کې خلقو به خلاف پراپګند کولې سبه کول سبه کول کله کله په دورته کله به یو تن ناس او دین جو تنحاته هم انجمن اب همارے راز دا اوار بھی ہے اس طول سے با طرح تکیبن اغا دا ٹھم دا قرآن درستاناستی دا بنیرنا راوالے دیکھو آر اسم چار غلے پلوڑے رے دیکھو چراغا اندالا کی گلی باغو دی طرف تا رکاتلنگ اکثر علا کیلون خوڑو بمند جنسی ملکند جنسی پلے بچخیلہ دا ٹھوز دا ٹھم دا منگرونہ خویندے میندے دا د درستاناستی دا قرآن دا آی او دا اوه زوله دې کی الله دې قران او دا رمضان دا برکات موږ ته کی په دا امبيال محمد صلی الله علیه وسلم ذمہ داری مو خلق ته مساله رسول او اے خلق موږ ته تاسو ته غره مساله رسول مساله له موږ بیان کا اوس وخت تاسو دا مساله اهل قبل او کنا اهل فانت ولوا فقد ابلغتكم ما ارسلت به الیکم فانت فا کتاسو روگردانیو کا وقد ابلغتکم نما تاسولا رسول را آہ مسلہ جد پر علی گل شویم تاسو او کتاسو روگردانی کوئے وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ پیدا بکی ربزما قوم بغیر تاسولا اللہ بل سکرہ پیدا کی نگو ردانا جی تاسو دین مسلہ اومن تاسو دین زکے او په دین چلے گے نو جن دین ته په پېدې شي نه دین کو با اسیم وي د دینه حفاظت هو الله کوي ودونه تدریکار دی چې تاسو په بچنه یا بیا لکه څنګه یو ریل ګاډي روان دي نو شېرنه لاهور ته او کراچي ته ټرین روان دی او اوسې مزي دا خو یو ټیم مقرره دي او روان دی او که یو سړی په دې کې نه سمجې دي له پیسې کې مې لوسي نه دا چسبته دی به لیټ اوره سیه به دی شي او داړه خو با اسیم دي باض علماء مثال ذکر کړي وکړه تاسو د دین کار نه کوئ الله به د دین کا د نو خلک پیدا کی نور ځوانان به الله پیدا کی علماء مثال ذکر کړي و یا اوس په هغه ب یا زمیدار کا کا بوتله را بوتلا ناغصبې ب غاړې کې دن روان دي سپې او ځل سوچ کو دا غاړې سه بوزم خا کله کله تلوي کې د ما په دین دا کار روان نه نه قران دا درځ ما نه روان دا هو الله د خپل کتاب خدمت کوي دا الله احسان دي چې ما او تاسو استعمالایي چې موږ او تاسو د کتاب ته نام دا الله احسان دي که موږ او تاسو نوې نور خلق وې جماعت بډا کیږي نور مودالین بېو نور شاګردان بېو او زموږه استاد وبا هغه بدبختي او زموږه استاد وبا هغه کمیدا نو هغه سپې ډېر فخر کوو دا غاړه زبوند تاسو چلو یو راي سوچ کیږي دا غاړه ته کله کله دم غوډه کې مراجی کوي دا چې فارر کې جمعات نن زموږ درس ته نظم دا درس به ختم شي جمعات کار به دريږي نه دي دا الله چلای اغسپی وی و یارا دا غاړې پیداړو شرازه لیک مسجد رالو یو چا و ته راځي دا غاړې را پشاشو دا غاړې روانو مسجد ته لا دې کې نور خود یو لیدو بس په پیرا کړلې دي دې وایي ولا وغداله لې سټې ولا داړلې چې ویګه تا غاډې اړي لمکه درو ځان د پتنځو سره ول <سؤال> سپيزويا ور سره سپيزويا چې ته یې غاړې کې د نتلې نو تا حفاظت کړو ترې غاړې نه بار روته نو څو غار غار کی نو روکه مونږه تاسو د قران سره د دین سره تجزمو حفاظت بږي زمونږه اعماله حفاظت بږي زمونږه کوله حفاظت بږي زمونږه قائدو پاسداري بږي کومه د دین نه سيټ شو مونږه تبا بربادسو دین کار هوږي چې حضرت محمد رزي الله تعالی او ته تا ایمان ڈرونو دن تا لئی را ترکی ملو شوا غوی نا عمر تا ترکی ملو شوا ما تا حب حل که عمر وی عمر گوڑی برا تخل گوی چه ما دین اسلام قبول که ما لئی ترکی ملو شوا ویستغلی پیدا بکی رب زمان قومن بالقوم غیرکو مستاسونا غیر ولا تضرونه شیع اللہ لازرر نشی ورکولی حیث یکی نند رب زمان دا هر سطبانی پازت که ان کے دیو ولمّا جاء امرنا اللهم ترى وبا می سابقہ حال ذکر گئی کہ وګور حاضیانوتا پیغمبر راغليو مسئلے بیان ک حدیثو کو مسئلے اونمندلا تبو برباد شو وک تاسو اونمندلا تاسو تبو برباد شه ولمبا جاء امرنا هر کلا چرائی زمو عذاب زمو گا پېسالا نجیناহুدا نجات مو ورکو خدا لسلام تا تم تبلوه علامه خبره کیږي الله تبارک وتعالى د اممیان مسالم سلسله چلولیو چې کوم حکمونو د وخت د پیغمبر خبره مندلیوا اکامیابو چې کوم خلکو د وخت د پیغمبر خبره نه مندلی غا ناکام هغه دته قرآن خلاصو بیان ک دلته ک ملا ذکر ک یو ولما جاء امرنا په دې وجه قرآن دغه ک نه څېره کم تبلیغ ورونه د قرآن درسلو کی کینی هغه لا پتا لګی دا خبره د مشرانو کړه د قرآن نه کړي او چې پتا وته ورا درته ټول تا نه کینو کله کله ما تا کی سره والی دا کارو یو کس موسی علیہ السلام الله پاک وی چې د غوخه پکار دا بیا موسی علیہ السلام ته الله پاک یې تل شو پلانګی دي کیو ملنګ او هغه ته وی چې الله غوخه غواړي نو بیا موسی علیہ السلام راغی ملنګ تا ملنګ بچا ته وی مال الله غوخه غواړي ملنګ بچایره دا کوم دې نه د پتونغه وهغه د پینغه وهغه د مخنهغه وهغه د لاسنهغه دا متنغه وهغه د توله ولورکه الله په یو دی دا ورته کده ملنګ شان د پیغمبر نن وی شوخه بیا دا کی څه کتاره چې قران ته نازنه نا دا څه وی دي ولما جا امرنا قران ته ناز ډیره زیات لازمیا ولما جا امرنا نجینا ودا هر کله او دم تبغه ولما شران خبر اللہ دیتا سیب خبر دیتا کم دا واپسې خبره کېال تکي الله دې تاسې خبره کوي تاسو الله کې تلل شي چې کوم زینو کې قرآن درتون کې یې تل ناست کوي زم د مشران اصول دي ولما جاء امرنا چېر کلا راله فیصل زمونګه نجهينا هودا مونږ نه جات ورته هودا له سلامتا ولذینا امنو ما هو برحمتنا او الحمد الله زمو کې تبلیغ او ملګري ناست کوي بازی علاکو او ملګري شکایت دا تبلیغ والا رونو درس لیکن دا تبلیغ والا نه کم رونا چې تبلیغ کې وختونه مږی د قران درسونو خلاب کوي دا تبلیغ والا نه دا اته اغه ځان باندې چې خلق ماته امرته باندې کوڅه ورته وایو نه چې کم دا الله نه یاره پکې د دین مهنت کوي او قران درسونو کې ناستم کوي دا قران درسونو ته ریواجم ورکوي او چې اسي نیم پیره او تبیری نه یو اته دا قران, در قرآن در درس خلاف شر کلا رالا د مونږه پېښلا نژاینا هودا مونږ نجات ورکو هودا له سلام تا والذینا امنو ما هو برحمتنا او اتسانچی مانر اولو د سرا برحمتنا همي ربان دياسرا د مونږه ترپن او مونږ نجات ورکو دیلا د عذاب تخنا هودا له سلام ملګرو تعالی ایمان نجات ورکو وتلکا وَعَصَوْ رَسُولَا دَا آدھیانو انکار کلیو دَا اِتنو دَقْبِلْ غَبْنَا او نه کلیوالا پیغمبرانو آدھیان دسو پیغمبران دا گلیو ها جی یو را گلیو وَعَصَوْ او دینا فرمانیوکا رسوله دَقْبُلُ پیغمبرانو دلتو جا دیور پیغمبرانو اصل خبر دار ہے یو پیغمبر نافرمانیو دول پیغمبرانو نافرمانیو یاد بوئی ک ذکی رسول جما ذکر کا شد یو پیغمبر نافرمانی دا صدا لکه د ټولو پیغمبران نا نا پیغمبرانو نافرمانی وتلکا عادن دا عادیانو انکار کړو لا یتونو دربد دوینا واصورو له نافرمانی یې کړوا د خپل پیغمبرانو وتبؤ تابداري یې کړوا د چارداري او سرکشو عینادی و ادبیو په هذه دنیا لعنا ورپسې شو په دې دنیا کې لعنتو دا واحد د پیغمبر خبره نو منلی دنیا کې لعنت یانو اومل قیامت او پر از د قیامت کې بملا نه یاني دا مونږه الله وایي کتاب د واحد د پیغمبر خبره ولنه منله او دنیا کې بدر باندې لعنت راوريږي دا الله د رحمتونو بل لري الا ان ادم كفروا ربهم خبر شي یقینا عاد يانو کو پر کړو په بدر افسره الا خبردار او هلاکت دي عاد قام هود الى قومه هود عليه السلام والى سمود قام صالحا باول مساله بل واقع يا واقع د نوح عليه السلام ذکر شو يا د هود عليه السلام د صالح عليه السلام صالح عليه السلام نو اتو مقامات د قران کراغلي او ذکر د سموديان او په له صورتونو کې دلت دا دعوت د صالح عليه السلام ذکر کوي او شجاعت د صالح ذکر د معجزي او تكذيب د قوم <تصفح> و ايلا ثمود اقهم صالحا اولګلهم سموديان و تا اور اور ددي صالح عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله و صالح عليه السلام اذا ما قومه اعبدوا الله عباده تو اذا من لا اله تجرا بغير الله اجت روا یوازی اللہ هو انشاکم ذکر ددو نیامتو نکئی یو ایجاد یو ابقاء یو تاسو اللہ پیدا کئی دویم وستامرکم عبادی کئی هو انشاکم دی اللہ تاسو پیدا کرید از مکنہ وستامرکم فیا او تاسو عباد کرید پدیم زکا کئی فستغفرو بہن غوار دا اللہ نا تیرشی بی گناہ انو سم توبو علی بیارا گرد اللہ ایکنان رو زمان از دیر مجیب قبل ان کے ذات محبت بیانی و توکو قوم سوئیو یا سوالی ہو قد کنت فینا مرجوع تم ان کی زید امید بھی تم انگو تعالی ستر که خکولی خبری برا لکے پستی پستی خبری برا لکے او تر اکلو سر را بس یو اللہ را مدد که تا تا باوئیو شیرہ مونگوی تب خکولی تر جمعہ دا که او منتب خکولی کسی که خکولی واقع وته له یی ترجمه ته کې نو بس ته ادارسم دی او دا به د ادارسم دی او دا به د ادارسم دی دا ګناد او دا به ای دا کله چې خويند په سر هغه تیاده له باس بنا او کله 플ارت خبرونه بنو ګوري ټي وي بنو ګوري سيدي ته باندې کې ادمون تهاله ډیر څرګي توبکل دینځ دا کې همته ما مصالې او اتي ته د قران باندې دا په نړۍ صحکارینه مصالې علی السلام ته موږ ته مونږ کې زیاده امید مخکره دینه اته نه ها نه ته مونږه ان نعبودات مونږ عبادت کوو داغه چې عبادت کوله زمونږ مشرانو ته زمونږ د زور دیناله چاته دا زور دین راکينځه بډ مونږ ته زور دین کافی دی هلكره زور دین د خرافات او د بدعاتو دین ديزو زور دین هو قرانوالا دین دی و اننا لفي شک من پشکیو مما پا اسکی چتو تمږ را بلي کلک شک اونکی راته چې مونږه خبره ترابلي مونږ پدې کې شک و ا پیغمبر په خبرو کې شاکاو صالح علیہ السلام ور بیا سوي تعالی یا قوم <tweak> و علیہ السلام ای زما قوم ار ايتوم آیا خبره تاسو ان کنتم قضیم پخاره دلیل در طرف درب در زمانہ په چرته څه د اختارات دلیل باندې در, در طرف نه ما و اتانی منو راتلی دي માતા د خپل طرف نه رحمتو وما بسوق بچې د عذاب د الله نه چې څنګه فرمانیو حکم د الله چې بیانونه نکم ما بسوق د الله د عذاب نه بچ کې فما تزیدوننی تاسو نه زیات ما دراسې اورتا واند و یا قومه هذي ناقهت الله دي د موجیزي طلب کو نور ضرورتونه کې راځي بیا چې موږ ته تدریج ګډه نه اوخره پیداګا کته پیغمبري صالح عليه السلام په موجیزي سر الله پاک دارکانینا او خار پیدا کړل دي ګور بیان انکار کو ناقۃ اللہ کی اونټ مضاف مضاف لے دا نوری یو هم د الله ای اصل کې دی کړه اضافه ته دی تو اضافت تشریفی د شرافت اضافه لکه بیت اللہ او سبیل اللہ لار الله دا خوته دی لار الله او سبیل اللہ لار ده الله د دې مهنت کې بیت اللہ لکه سمجه اراضی رمضان و شهر الله ا رمضان دا, دا, دَا, دا الله میاشتہ خدا میاشتہ غتو اله الله دی خدا پکې دا رمضان دا شرافت د پاره اضافه تشریفي ناقۃ الله بیت الله کبیر الله شهر الله و یا قومی هاذی ناقۃ الله لکم او ای زمان قومه داو فتلا تافل مخذا فزروا فردا دیلرا او ګورموږیزه دلته کوم ذکر شوه او قران کې معجزات ذکر شي او احادیث کې معجزات راغلی دي نو که څوک معجزات نهمني نو دا قران نهمني او که قران نهمني دا په ایمان کې شک تهونځي ګناه ګناه چي وي ویا قوم ای زمان قومه دا وحدا الله دا رسوله معجزہ پر ضروره پرځو دي لاره چې هوري پمز کدا الله کې او مرسله دي ل تکلیف رسولو نو باندې چې تاسو سره عذاب نږدې پا کړو ها نو دې ټول هغه ځمیکا اه فَقَالَ او یوسا علیہ السلام پیداواله پکور تاسو کې درې دی چې تاسو سره مهلت به زعذاب وي او دا وعده ربي ضرور فلما جاء امرنا هر کله جرالا زمګه فیصله نجات ورکاو تعالی علیہ السلام تا او اجازه سانو ته چی معنی راړلو د سره او مهربانتي آثار زمګه ترپ نام او دا رسوائی دا غور ازنا یکی نن ردتا طاقتونو علا زورا ورزات اونیو الزالمان لرا چغی نشو پکونو کی پڑا مخی پراتا کال نم یغنو فیا گوید دیشی دل نوکلی پا دیز مکا کے و حلک خبر شی را منتوئی خوا انا سمودن کفرور باوم سمودیانو کپرکویو پر خبر شی حلا کردی سمودیانو لا سوچا ذکر شو نوح علیہ السلام چغو حالیوہ یا قوم یعبد الله صلی الله علیه و آله یا قوم یعبد الله صلی الله علیه و آله او ولما طلب کی ذکر شو عبادت ب یواز د اللہ کرے دے مقام اثر رسول کے بیان دا ہاں جی دے اون اثر سرت کس بیان کی غیبت د یواز د اللہ علیم الغیب یواز د تاسو باندې روزی لئی دلی خ اللہ علیم اس په غیب واقعات ذکر گئی ای ابراهیم علیہ السلام ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى ابراهيم علیہ السلام تذکرہ پرتریاسه ایتونو کې راغلی 25 سورتهونو کې ای ابراهيم علیہ السلام تذکرہ راغلی دا واقعیا حاصل ده ای ابراهيم علیہ السلام د حال د ملمنونو خبر نشو ابراهيم علیہ السلام د ملمنانو ملائک و او د الکانو په شکل کې ابراهيم عليه السلام هډېر مل مدو سړيو ابراهيم عليه السلام تور کي او ميلوانو ته پوس نه کي چي بس کي ډوړې بافري دانوي بس پر لالو او خد مزي هغه تخي او کتو او خسور بس کي او ریتی او ريږي کوته وره لړو ته دي خورو نه اشاره ته پچی چې و ګور ابراهيم عليه السلام په غيب نو بو يو چې ته په غيب کوي دا ولا پتاه و کتاب ملائک دي او ملائک خراټ کوي نه او ابراهيم عليه السلام انتهي ملمدود سره او په دې واقعیا کې هغه غنا معاشرتی مسائل ذکر شویل ولقد جاءت رسلنا يکنان راغلي دنګاستاسي ابراهيم عليه السلام تفضيري سره قالو ابي سلاما اي ورته کې سلاما سلامي وته وي خلکو پلان کې راوي سلامي وکاو هغه ورته سلام جواب ورکو ابي رالو وتوي السلام ابراهيم علیہ السلام توئے وعلیکم سلام کول د ملائک علیہ السلام د ام بیاو طریقه په ملاقات کې سنت کول دا سلام السلام علیکم ته السلام په زیبان بل لفظی لا ګنارا السلام علیکم په وخت ملاقات کې فخر را له ستوري مشي رب لنا الاله پدیغال را له ان السلام علیکم نره السلام علیکم ورحمتو و استوره مشیخوار مشی بدرنګ نشی دا ولوی نو بیا خیر دی وکالو سلاما ودي وي سلام وي ابراهیم علیہ السلام وعلیکم سلام نڅاتیر نو چې په دټکه ولت خیرت کړو ښا ها نو پدی او ج پدی کې آداب میهمانی میل مرانو چې سکور کې موستر دی اوله برابر کا دانا ایتو ملمت انار بلخه ښا ایو قسم المل مرادی او وته ی راځ کنه یار او سره را روان شو د یو دیار د ما خو سکارم دی او زمونږه کورم داته پدې لار داسې لړشي نه خو یو بلګلې ته لږ پېږیب بل اخو نن نه نه رېغون پګلې دا دلته پکټ را بارګ او ځکه دې خدمت زیاتې خدای مجبوریه نه وي الله علیکم سلام مله منه ځان خلاص شه یو آیا که سره مله پلار روانو او دې راځه چې اسکی او دېره که ما خاطه یته وجی کینس نس کما دا خو آدامه میهمانی نه دی میلمرالو چې سمو هيسر دی وختانه چې تیار یې غا تیارې چې تیار یې بس تیار سی یو تا بتکلفا تا سره کمزې پکور کې مهیا دی هغه ملمته پیش کړه دا خو داغه یې سره هغه ته الله په دل تکراوسته پدی باندې شونډیا مکو وا چې کمکاس د میلمه باندې خپګی خیر او بی برکت انسانی چې میلمه باندې میلمراغلی سیغه ادبر اجازه خبر نه کله کولی علم او تکلفات ولا ډیر مکوا امه د خپل واس مطابق ولا تکلف وکا او داري دراتونکو خلقو مل مستیا کولو چې کم سيز وی په کار جي ملمانه قبول کی او اوی له پیش کول ان دي تا سواله څنګه ابراهيم عليه السلام اوی ته دین دي او ابراهيم عليه السلام نهایت مل مدوس بغه روایت کې راځي چې بغیر ملمن إبراهيم عليه السلام خوراک نکوه. نو کله و ملمن او ورپسې و بار ګرځې دو. بار بار ورپسې ګرځې دو. يورذ يمل مومن تو ا کاپيرو. ډوړې د کېن ولو. پته بسم الله هو بسم الله ډوېم نو شاو پاسه زر ځاله. هغه د واغستو په سولو. بیا الله تعالی وحي رسول غلې إبراهيم غورا دله ز نور کله ډوړې ورکو دې زمای نه انکارم کوي کفروم کوي دا دونه کوي ما راوړی ورکړې وا نن یو راستا سره او تاسو له سر راوړی وا راستا ابراهیم علیه السلام څخه پښې بیا راځي منډه منډه بیا راځي کېنا هغه ته یاد آتا زه پاسولم ولې کېنو ولم دې ولې کیسو کې دا بالي او روایت کرا دی صحیح حادثه کی غنشتہ کوي او روایت کې ذکر شوی و ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى یقینا راغليو استاج زموږه قران ته ثړې نا تکیدیر څه دغه مسائل د کوي کون بګی جدا دی ولقد جاءت یقینا راغليو استاج زموږه ابراهيم عليه السلام تپزيري سرا ايوالو عليه السلام دمو عليه السلام پاملبسا نو وختیر نکاو انجا بهلین حنیرا چرتلو کو پسیرت کلی شي وسرا ا دې طرف تم پکې اشاره چوهور ایبراهيم علی سلام دې مشرکان او ته چا چې د غو عبادت رستو کوو د صحیح عبادتې کو نو دیو داوا دا کوله چې موږ ایبراهيم علی سلام په دین یو نو اغي ته پکې میاوې برتې یې هلقه خو څېاله تاسو عبادت کړئ او فمعل بي تیر نګه بس پوره په تودكي فلما را ايديوم چهل کرا اوليد ابراهيم السلام دا ویلا سنا لا تفلو اليه نه سي د خوراک تا دا کې نه ايو د عدم اكل نه خوراک نه کو ابراهيم عليه السلام تياره پړه کړه زګه پخوا د تور دا دادم دي پختنو کې دا دستور کمک کم د بدښمنونو دا غبل دښمن سره په لیټ کې د غبیټک کې خراب ساتنه کوو ځکه بیا وره خلک نه مخ حرام وي چې دا غید نمک دم خوللې ته ایته نقصان راسي ابراهیم الہ سلام وی د زمانه مخ نه خوري ته ما خوراک نه کی دا ګور دښمنانه علی کې څنګه او نن دور کې هولخه ډوړې غانه مرګي هر سو دیر دات خلک دي ته کله به مقرشین او غازي فَلَمَّا رَأَىٰ هَرْقَلَةُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نا و گرنل جسا رالا رالا. لَا سُرُدَ دِينَرَ سِيدَ خَرَاقَتَا نَكِرَهُمْ نَاشْنِي اوګړل وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً أُذْلِكَ رَأَىٰ دَدِينَ يَرَا يَرَتَمځه کې را لړل کې را لا چې لړ کې را لا نو ملائک او دې لا تخف يريګما نو ګور ملائک پګيب پوښوګنه إبراهيم السلام په لړ کې را او توي ګري يو ته لا تخف يريګما يو یو د منګ ملایق یو عمراتو قائما بیبیه ولاله په ځو یو کتن وی خاندل چې بیبیه ولاله اس به څه خانده دا خدای لوونو کا یز به څه خاندي نو بیا ولاله زیر ورکو پیسې هغه او یاوه د اسحاق نا چې ګوره اسحاق بستا ځوی ابراهیمه ابراهیمه ستا به اسحاق ځوی او بیا هغه لوئیږم کا خېری او بیا هغه وادیه او بیا به هغه بچی دغه به یاقوبنو می او دارانگی د ای صاد بوادی او بیا باغیت الله بچور کی نوبه میعقوبی دا غټ بشارت ولورته دیږي کی د وئشقال یا وئشقال دا خیال کاوه بیا پاتو کی بادي او کی بادي ملګری ګړې وړلې یو اشکال دا هي چې فاود واو جس منهم خيفا لکه راغله لا دوینه یرا چې کله اړه یرا را را ملایب تیلا تخپ یری ګم او دینا خدا معلوم شواسی گونا ملائکو در غیب و پتا ہو لگی دا اشکال پوئی گئی دو دا چی بی بی دا ابراہیم علیہ السلام دا اولالا و پس دوحی قتل یو امر عجیبہ تاریسی بی سخن دا اصل خبر دار جواب دا چی قرآن کریم بعض مقاماتو کے تفصیل کئی بعض ایک اجمال ذکر کی نو بعض مقام کی یو خبر ذکر کی بعض ایک بلہ خبر ذکر کی سورتِ حجر او دو, دو پنزو سم نمبر آیات سورتِ حجر او دو پنزو سم نمبر آیات وَنَبِّئُمْ عَنْدْوَيْفِ عِبْرَاهِيمُ اَوْ خَبَرْوَرْكَ دِیْلَرَا عَنْدْوَيْفِ عِبْرَاهِيمُ دَمِنْ مَنُودِ عِبْرَاهِيمُ عَلَيْسَلَامِ بَارَكِيْهِ وسوا اعادله ذکر دی دا ټول واقعیات راځم کې نو بیا تېش کال نه را دي اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال و ابراهیم علیه السلام انا منکم وجلوا ما تاسو نو يرو وشوا بیره خبر ولا چاو کا ابراهیم علیه السلام هیزه لا تو جل لا تقف ما یریگا اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال انا منکم وجلوا دمتاز نو یذی لاتاو جل درمت ان نبشرک طالمن ذیر دار درکو دا خبره وتا مگر ذیر دار کو پالک پوهه سرا ابراهیم علی السلام وئی ابشرت مولی ایا تاس ما ل ذیر را کو وئیو سرا د دین اچ ما ل را ستلی بوډا را کرے بشرنا کبال حق فلا تکم من القانطین دا رنگی سورۃ الذاریات آیت نمبر 25 وګوره سورت الزاريات ایت نمبر 25 سو سوره زاريات 3 دېشتم نمبر آیات هل اتاکا حدیثو دویپ ابراہیم المکرمین یقینا ابراہیم علی, علی سلام خبر دمل منو د ابراهیم علی سلام ذات مندو اذ دخلوا علیہ فقالوا سلام قال سلام قوم المنکرون ناشنا قومه فراغ الالهه فراغ القران جم پخت راغله نو راغی فراغ پټ روان کو الالهه قران اوتا اور اتلیو کو بعجن سمین پس خیرت کلیشی وی سرا بعجن سمین پس سرخ شی سرا دلته سرخ ذکر کو الذریف کلیشی ذکر کو فقربه کو مخکی کو دن جی داواله ایتاس فاو جسا منو مخیفا لکی پتاو سا تلو دین ایرا نو ایوی لا تخب یاریگا موزیر ور کو پالک پوی سر چه زیر ور کو نو فاقبل تم راتاو فی سور را ورامخا مسوا بی بی دادا فا ڈالا دا ملے کوکی فا سوکت وچا لاسیو پا اقبل مخا دا بای زدانو عدد دا ایباد پا کو تک دی باید کو تک دی ایو اقایت عجوزن اقیم وی زخو نما با سنگ غزوی کیگی وجزیر ورکنو دیو خان دلخا دلتا ذکر کئ وا اوجسا امنو مخیفا دا ملائکہ بعض تفسیر قرطبی ذکر کئ جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام دا درې ملائکو وا اوجسا منهم خیفا زلکه عراق لاد دین یارا او سیوتو انا منکم وجدون زم کا سنا یارا اوسوا پرتې هجر ولایا تاسو سره لگاوا ملائک علیه تاو... السلام لا تا لا تخقمای اړه ان ارسلنا ال قوم لوت موږ را لې ګلشی قوم د لوت ته د لوت ته سلام هغه قوم ډېر بدتمي زه راغستې دي ډېر زیات بدکرداره شې ودي موږ هغه ته راغلی یو د پردین شاتی دی بیولا او خدمت د پاره لوکي مو هی راغلی نو ترا او بیبیت د اولاد نو زیر ورکو نو پا زواحی کتا فا زواحی کتا فا زواحی کتنو پا اخوش آلشوا فبشرنا منگا زیر ورکو دیلرا پا اصحاکا ومی ورائی اصحاقا یاقوب اور رستو در اصحاقنا پا یاقوب سرا یہ سون خبری پا که ذکر شوی که دون زندگی به داستان سو دوی یہ با دویی نو بیابا دو دی وادک کئیو نبیاء با داغ بچی کی داغ نم با یاقوبی قالت یا ویلتا اوی دے سارا رضی اللہ عنہ یا ویلتا ایت حجر دے اعلی دو اعلی دو آیا زمابا بچی کی کی وانا عجوزن اوز بودھائی ما وحادا بعلی شیخا او دا زماخا اندی بودھا داغ ان اشناکار دے و ایک پدیو مارکی ملے بچی چردہ قالو اوی ملائکو اتعجبینا من امر اللہ او دا تعجب په اېدبار د عدد سرهخه په اېدبار د قدرت د الله سرنا نا چې ګینه حضرت سارا د الله په قدرت کې تعجب کو چې یا الله دا پسندږي نه په عادت په اېتبارسره چې په دیمر کې هو اولاد نه کیږي قالوا وی ملائیکو اتعجبینا من امر اللہ آیا تاسو تعجب کوئ د حکم د الله نه رحمت الله د ملائکه خطاب څنګه راکېږي ا ایبراهیم علی السلام د بی بی ساره د کیو خبره اشاره خیال کرے قالو اتعجبینا سیګانو وې یو حضرت عائشه ته اهل بیت دا په اهل بیتو کې نه دا قالو اتعجبینا زمونږه فره قرات او جماعت دلیل دی چې حضرت عائشه په اهل بیتو کې دا قالو اتعجبینا من امر الله رحمت الله اذا لا رحمت دي برکتو نهې فتا اهل بیت اطوسی پیغمبر دیته اهل بیت وی پر ذات آیات دلیل لپاره دی خبره چې زوجات دا اصل د پهلوی بیت کې انه حمید مجید او یقینا الله سایه لشي و ذات خونده بزرگ ایو فلما ذهبا ان ابراهیم ر و په دی وجہل اهل بیت اطلاق صرف خاندان علی باندې مختسل کولا نه دا اے اطلاق لټورن او اول د پیغمبر بیبی باندې کیږي فلما ذهبا ان ابراهیم الرو چار کلا لاله د ابراهیم علی السلام نه یارا وجاءته البشره اورالو د لذیری یجادلونا فی لوت قوم لوط ممتره باس کو قوم د لوط کې دا کړه الوت علی السلام د ابراهیم علی السلام روارو ان ابراهیم یکنان ابراهیم علی السلام لا حلیمٌ بُذبار صبرناک اللهن عاجز کو انکی منیب را گردیدن کی ولاتا یا ابراہیم اور دا خبره متواز انه قد جاء امر ربک یقینا راغلی را فیصله رستہ و انهم آتیم یقینا دیچی دیرا بشی دیتا عذاب عذاب غیر مردود نہ واپس کی دن کر شو پینزه واقعات دلوت علیہ السلام یا غیبدان یوازی اللہ لوت علیہ السلام دا الله پاک دا ملائک علیہ السلام راو لګله عذاب د پاره راغلی او دا لوت علیہ السلام په قوم کې یو مرادو غیدا الکان وبټېلی کولا پداس دا الکان په شکل کې رااله د لوت علیہ السلام کور خوا تا دی بازه کسانو ولیدو یا لوت علیہ السلام بیبی چې ولیدو خلکو ته یې راغلی دي نو بس الکان خلق ورپسی لوط علیہ السلام ته مکه وداسي زما ملمنو او اغي تا اغي لوط علیہ السلام دې تا مونږ دې دیمه مونږ ته پته خبره نکي کوله لوط علیہ السلام ډیر سخه پښو او غیرتی کا سر او ملمنو ډیر خوش خپکیږي ورته درنګي ملائک علیه السلام ته مخ پکیږي مونږ عذاب راوړي مونږ ملائک یو ها ولما جات رسولنا واقعيات لوط علیہ السلام چې پک ووردن علاقه کی صدوم صدوم دا غکرینو صدوم یا صدوم ولما جاء رسلنا هر کله چې رال او رسلنا د منګ استاد لوط علیہ السلام تاسې ابهم خپه شداوی په وجه ودعق بهم زرع او تنج شو په دیبان نزلو وقالو وی هاذا یوم عصيب دار زړه سخته تماره ملما به عزت وجاءه قومه يهرعون اليه يهرعون دلتا داسیغه مجهول ذکر شوه اهراو سیادم مجهول او د معلوم تر سر دوړو سره مستعملي نو دی داسی منډه والی تیزی کولا کډیر بل څو تیزیو دی ګاله شابه اعلی شابه داسه راز غلولی شو داسه د خپل شهوات راو وحدګلوه او ځکهله کم کوم کوم باندې خپل شهوات غالب شي داغه بیا ګره یو مقدس شخصیت خیالن ساتي دې پیغمبر سونه بد ادب کوله سونه بد تمیزی کوله چې کله پکمو کسان او خپل خواہشات او خپل شهوات غالب شي ا بیا موږ لار نه پیجن بد تمیزی پکې را شي وجاءه قومه رالو دتا قوم ددو یهرعون الیها چې راز غلی دې شو د او مسکین د دینادی کور نا ناکالت ناکار کارونا شو کې کوله اعلان تنګول لوت علیہ السلام توی ایزا ما قومہ ورد مانا چندہ جینے کیے دی کنا دیس خیر دی نکاہو که او دا خو ملمانی دا متنگوئے کنا آرہ وقتی با لوت علیہ السلام دارنا یو اللہ خبارو سخت پریشان قالا یا قوم اوی لوت علیہ السلام ایزا ها اولائی بناتی دا زمان لوندی دا نیخ پلی لونے والا پیشکولے زکا مپسیرین ذکر کئی سعید بن جبیر او امام مج زنانا د قوم چی دا د پیغمبر د پاره په منظر له لونو سریخه وجاء قال اولو تليه سلام اي جما قوما هؤلاء بناتی دا زماده چم جن کیری فن اط هر لكم دا پاکی وتا سولرا ودي سر نکاو کې کته سگه فتق الله دا الانو یریګه وَلَا تُغْظُونِي فِي ذَي فِي او ما امرسواٰ کُوهِ پا با عالمِ الل مَنْ ما مغم جن کَوهِ علیس منكم رجل الرشید علیس منكم رجل الرشید اللہ مانی بشاہ سروانا کولا علیس منكم رجل الرشید وطورگ وچو کون بند د پتر نئی وطا سکر سوئی زی نشتا علیس منكم رجل الرشید در رشید گانه ما نیمو پسرین زکر کی زورو شدو رشد والا اخیار کتا یا مرشد یا مرشد یا درشید معنی المؤمن یا آمر بالمعروف ناہی علی المنکر دیور تستوی اگا قوم سونا بدتمیزا قالو لقد علمتا ایلو لطال خفتا ندا زمون در کنو کول شو حکمو کنیشی تال خفتا نمدالکانو شو کیا نو کولا پیغمبر دادا سے مخاما کوئی خوا دونا بدتمیزا دونا بیدبا دونا بد کردارا حالو لقد علمتا ندیوی ایلوتا تالا پتدا نشت مولرا پی بناتکا پجنکوستا چم کے من حقین سشہوطا سزروبتا وینکل تالمو تالخ پتدا ما نوریت یمونگا واړو داوا کیا قرآن کے کی ذیب از اللہ ذکر کئی ہے دعلا کانو سرہ دعبت پیلی سورت اعراف آیت نمبر سیو گو رہے سورت اعراف سورت الاعراف 80 نمبر آیات <تصحیح> سورت الاعراف ولوتن اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه او کا لوط علیہ السلام ذکر یو خپل قوم تا آیا تاسو ورته کې کار د بی ما سبکه کوم ب می نههدم می نهله عین د لیران دواې کړې په دی سری چاله مخلوکات نه و داسې کار خو لاشانو کړی د نارینوو د نارینو بهپلی ان نه کوم ل تاتونریجاالله تا سرات لکه نارینوو ته پهشاوت سره او پرخ پلیځنا نه تاسو اوقومې زیاتی کوون کې جواب سرورکوو افری جووم من قایت کوم د کللی وبې۔ دارس حلق دې ځان پاک پاک کیا الله ای و ام تورنا علیه ما طرا رو ورول پدیبان ما دکانو باران الله په دکانو باران ورو دا لکانو بطیلی کولا دون سه عذاب الله ورکو سورته النساء ایت نمبر 16 وو ګوره سورته النساء پاره نمبر آیات والځې یاتیې من کوم په زو همما والځانی کوقطتانو چې رالوکو تاسوونه کار دبییاته پهزو نظرله ورک باګې واتو ک راي چې تاسو کمر خوا ته ب کمر ک را غورئ بعضو ک رای فخت ف لهول دا, دا, دا دواله پاییل دواله قتل کې؟ دارنګه دا خبر په قران کې د غنو آیتونو کې ذکر کې شوې سورته شو하라 آیت نمبر 156 وګورئ سورته شو하라 آیت نمبر 155 اتا تون ذکرانا من العالمین وتذرون ما خلقت لكم ربكم من ازواجكم تا سور الله دا بیا نه پیدا کړی دا پرې ده او تاسو ځیا ته کوي ارېو نو اے نوہ کته مانا نشوي نو مونږ بتاره دی کړې نو باسو ریس تاسو دا چار زبدګا نا ما الله یو هم ترنا علیهم تروا ولا كانوا باران ورولو او کوم جدا کارونه کوي دا غټ نقصانات دي یو خپل خاندان تبا و برباد کی خاندان او شرمئی بل آئنده کدی په مستقبل کې سلوې افسرم شي لوي عہدي والا شي او یولوي یولوي عہدي والا شي او در سره پورا اثر کیني خلک و دي مله تم ته خبره کې هم ته معلوم نه شړیا ټول مر بدناني بیا دا یادات عملي او بیا خلک تم په هغه ته مله منتخبره کې دیر زیات احتیار پکاری لکه شیخ سادی وی او او دا وندې کې هنګامه سه آ خداوند دې کې هنګامه سهار کې کردې قومي لوترا زيرو زبر وګوراله پاک قومي لوت زيرو زبر کو کاني په الله را ورول زکه زمون حضرت ته بوي بچو غندې عمل سے امردو سه دور هو جاو اگر اي কাম اچھا تا خدا پتر نه برتا تا الله په کاني را ورول الله په وګور غظمه کول ټکا الله په غظمه کول ټکا الله دون غضب جوش کرالو دا پس دا لکانو بد پیلي پکرا غلي وا زکه مجمع الزوائد زوائد کي روايت دي حديثي کرا دي لعن الله لعن الله لعن الله ودالالاند دي ودالالاند دي دالالاند دي باغ چاچ دا لکانو بد پیلي بل روايت کرا دي ابو داوود کي من وجتمو يا منو عمل قوم لوتين فاقتل الفاعل والمفعول کتاب <تصف> څوک لاندې کو چې دالو تعالی سلام د قوم ولا کارې کو دا لکانو بد پیله دواله قتل کي وی وجه نه لکه دا خدا څخه کار دي خينزيره سره په خينزيرانو کې دا فښتا او دی سره د دې بازو علماو نقصانات دکري سړې حیران شي ښا ټول مستقبل دغه تبا برباد شي قوت باه تبا برباد شي دا لنګي د بدم چې سونه اغه رګونه دی پای کې سستی پیدا شي او دی ا یمزه الافات اکثر د اولاد دا غینه محرومه کی دی, دی بی اولاد بیا او کله یو طرف تله کله بل طرف تله او کله کله بیا د دې مرزنه صبری جنہ دې کله کله بډام شي او بیا دې لکانو سره ناشته پاسته خوان ورکې کله پالکانو چنګاری لگاوا کله اشاره ولکاو کله سکو کله سکو لا دې اول نادت عادت خرابه وستی ا احادیث کرا دی به حقی ذکر کړه اربعطن يسبحونا فی غزب اللہ ویمسونا فی سخص اللہ سلور کسان دی سارم پا دی دا اللہ غزبو ما خامم پا دی دا اللہ غزبو سباو بے گا دا اللہ غصبا دی صحابہ کرام تفوز کئی منهم یا رسول اللہ ای دا اللہ رسولہ دا کوم کسان دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شماری نمبر من الرجال بن آګه سړی ځان د خذو د خذو په شانتي کوي الله ناری نه بے راز او دې رضا نه کجې نوټاره جوړې يو اذانه خذولي جوړې يو ځان د خذو په شانتي کوي ول متشبهات من النساء بالرجال او کمه خذې د سړو پیخي کوي زنه لالا خان جوړې يو دارنګي بلو ولذياتل بهيما زنا ورو سره بدتلی کوي ولذيات الذكر انا هي بد بدتلی کوي سارو بيغا بيد الله غضب سارو بيغا بيد الله غضب دا رنګه بل روایت کرا زي من عمله مل قوم لوتن اذا مات من غير توبه فانه يمثو في قبر خنزيره چې کمکز دا کار کوي دا لکانو بد بدتلی کوي دي بغیر توبه نه مر شو نو په قبر کې الله د شکن د خنزير سره جوړي کا الله د د خنزير سره دارنګي باځي وایي چې څوک دا گنا گلالکانو بدپيلي کوي ااحتز عرش الرحمن درحمان زب دا عرش, عرش په حرکت کې راشي باقي علماء ذکر کوي دا لکانو بدپيلي داسې گوناه ده دا چې گویا د سړی او یا پیغمبران په خپل لاس جلو چې گویا آیا او یا پیغمبرانو و جلو په دې وجه پالکانو مهنت پکاره وي او دارنګي داږي زين الله طرف تا قبر حشر اخرت طرف تا راغل ذول که معاشره پاک شي دا که په کوم معاشره کې سار او مقام الله لعنت راوري دا الله غضب راوري او دون غنا چې او یار پیغمبرانو قتللو غنا په خلق الله سره هم کې بیا او بعد وی نا که الی ملعون تو په خپل لا لازم خپل خواہشات پوره کوي په دلعنت راوري او دارنګ رضا ناسبا په ها جان کې حمل به غستی او ټول دنیا مهتبدي ولاړي او ملاوات به چې خپل لازم پخپل حاجات پوره دا دیر زوری مسائل گی دا نن بیانی گی نا نو دیر خلقو تحرید و پتم مئیو با دیر روایتو کرنی تکا دو سماواتو آه قریبا جد د نا رو گردی گی چی دا کارو نا کی دا آسمانو یا اللہ مونگ پی لگ عذاب رو رو رو نو دا کارو دلوت علیہ سلام په قوم الله اللہ پی زمکا ویٹکا اللہ پی دکانو باران رو رو قالو لقد علم نو دیوی لقد د عام ته تع ته ده اوون ته یو استعد دکررک چې کم کسان دا بدبلې دا لکانو جنکو نه کو دا کوی د قیمت پره به د خپل مور پ ټو خلکو مقامه خولاړی او د شرمګاوونه بر دي خللوک ی بل, بل توررکيی او دا ګن بالا را تا خللی ت خللی تهبعږي د څوک دا زناونه او دا گونونه دا لکانو دا بدپل کوی د قیمت پرت بهلهټو خلکو مقامه خولاړی او شرمګاون ب ی بل خلوکې توررکې شويی. اغتول گن بلا بے اغتول اخلیط ربئی گی قالو لقد علمتا مالنا فی بناتک من حق ذکر دمون حضرت سیبوی گناہ سر سوشی لزت عارضی ملي عزت دائمی گئی ای گناہ کا سر کراہت زندگی گئی قالو لقد علمتا مالنا فی بناتک من حق ایلو تا تفتتا نشت مغزرا تا پدی کو اكو کیسه او تعالی خدای جي موسو غواړو نوتر السلام دغه کډير ارمانو کو حبسو سي اوکو قالا اوي لوتر السلام لو ان لي بكم قوا هرمانو شما دار پتا سو طاقت وي نبي رسول الله فرمایي د السلام نو رسو الله پیغمبران په کمزور خلکو کې ني را دي غلي خلک غټه حیرمان شیما دره پتا تاسو قوت تاسو ما پکړي وي او اوي الى ربن شدير يامي پناي حاصله کړوي هغه دلې مضبوطي تا دا سو یوګ بلای کو توي قالوا اول ملائكه يالوت ان رسول ربك مخه پکيګا موسی درب استاد يو مونږ دي خلق باندې عذاب نازله يو لوتر السلام وي کله بويو سمړي ولا پخ لا یسیلو ل کا دی هرګز دوشي رې دی تا په اثرې ته د را خپله کووررنې وَلَا یو ایصدش پې کې والله دف منکو ماحل او شاعته د نوګوري تاسوونه اسوک دبی د مو دا م سااره که دیکم شرف دی انله مصیبه پې نن د عذاب رسی دی دی تا معصاب همغ دی قته رسیېږي یې نن نت عذااب ددي سبا دی دوته آیا سبانی دیري ذر تاباشی داس بدتمیه قوم فلما جاءمرنا هر کلا چرای زمعذاب جبرئیل السلام را اے او وزره ولپس ترق راخلو ټول لاند شو او به یو وزره ادیکلی تکو او داسه ولټې کو بیا اخلاص کو دا لا عزب دون پجوش کرا عبادت کار باندې فلما جاءمرنا جعل علیا سافلها ارکل اچ رایزه مو اعظم بو او گرزول مون پوته طرف د کلی لاند راوی وا هم ترنا علیه حجارتم من سجیل منذوده اور اورول مون په دیوانه کانی دغتی کرے پیرر په مسو متن شاندارو په نظر رستا و ما هيا من الظالمینا ببییدو او نذرا کلی یا ذا علاکا ظالمانو ظالمان نسلری و ظالمان دا کارور نا تیمونی کی گی نا را اللہ دا غضب نا نیری نو دا دور خو لره نره یا و ماهی زمین را جیلی ریکانو ری تا و را کانی ظالمانو ناس لره ندی یا و ماهی من الظالمین یا دا قوم دا لوتا تا ظالمانو ناس لره ندی و ماهی من الظالمین ببعید یا کلی دا کم اغتی نا مراد دی واقعا خيال عبادت لله وحده والى مدين اههم شعيب اولي غريمغا مدين تا روددي شعيب عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله قال وي شعيب عليه السلام ذکر شعيب عليه السلام داپس ایتل کی شریدی دارنګي سورت اعراب کې ذکر دا شعيب سوره انکبوت کې والى مدینة اهاهم شعیب او لېګړی مونږه مدینوالو ترود د شعیب عليه السلام قالا او شعیب عليه السلام یا قوم عبادت الله ای زمانو کوما عبادت کوید الله نشته تاسو لره حاجت بغیر د الله نه بل څوک قران کې هر ده والله تن خصولمی کیاله <لا> مک پ <پیمانا> مع <وز> نه اوسګوره لوتل سلام په قوم کې دغه مرضو اوله غې نه کړوه او د غې یا را وررکړی وه د شوع قوم سلام پهقومم کې هغوی په ناف او پتول کی کمی کو د د